Are you not entertained? Is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking God to love him. Precious. I have a dream. It all, it all. Lucky and flamboyal. It's not the legal age. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Den tonen, det berättar för dig att du lyssnar på det, borde du veta här på PTFM Studentradion 92,8. Jag heter Peter Appelqvist och är er programledare från nu genom alla kvartsfinaler, semifinaler och finalen. Om inte Johan här som är do dagens domare råkar peta ner mig till domarnivån någon gång. Ja. Högst otroligt, högst otroligt det, det får vi se om det händer den säsongen Hej Johan, Hej. hur känns det så här? Nu är vi framme i kvartsfinal Äntligen känner jag Det är nu det börjar hända Det är ju så att alla tävlande har ju presenterats Och nu har vi som börjat sålla dem från vetet Agnarna mm. heter det Dagens tävlande som vann Sina respektive åttondresfinaler Det är Tim Olsen Hallå. Och Emil Johansson tjena, tjena. Varmt välkomna Hur känns det att ha kommit så här långt som ni faktiskt har gjort? Ja, oh, det känns bra, fast samtidigt så vet jag inte hur bra det här kommer gå. Mm. Men. Nej, lite samma, samma känsla här. Mm. Ni känner ju varandra lite privat som innan. Har ni någon så här ja, interna Fem minuter min innan. Ja. <laughs> det är lagom. Ja, man behöver inte veta mer. Nej, det borde du veta. Johan, eh, vad väntar oss i dagens kvartsfinal? Jo, vi har Vem där, vi har nyhetsquizet som är sant Och så har vi två kategorier som är sport och husdjur i denna eh, kvartsfinan. Det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Vi kör igång alldeles strax. Never gonna give you up med Rick Esley, denna, denna, denna fantastiska låt. Jag. Johan, eller ja, du där hemma ska jag först säga. Du lyssnar på Det borde du veta. Det är kvartsfinal i säsong tre. De tävlande heter Tim Olsén och Emil Johansson. Det är dags för det första momentet. Johan och dagens domare, vad går det ut på? Jo, det heter Vem där? Och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera julklipp som med en viss logik kommer att gestalta en känd person. Det tävlande så ger Vett svar först, äh, säger sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp istället för att skrika Det vi har åkt ut så att ni där hemma också får gissa. Svarar man inom 20 sekunder får man två poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man två poäng. Och svarar man innan tiden är slut får man en poäng. Det här blir spännande att se om de klarar denna. Jag frågar vem där? Emil, jag tycker om när jag tar på mig Tycker om när jag slår min hand mot kinden Sitter ensam kvar och hör varje ton. Eh, Emil var först och ropade sitt namn. Vad är ditt svar? Per Gessle. Per Gessle är alldeles korrekt. Tim, vad gissade du på? Per Gessle. Ja, men titta. Båda får eh, rätt men eftersom eh, båda var inom eh, tvåpoängsgränsen och det är bara en som kan få det och Emil var ju först. Mm. Så att Emil får alltså två poäng och Tim en poäng. Och eh, det vi hörde var ju som sagt Per Gessle. Vi hörde lite, i början var det California Sun med Ramones. Han just skrev ju om den till svenska, till Tylesann. Eh, gjorde låter exakt likadant. Eh, och sen hörde vi Kärleken i evig eh, med Lena Philipsson i mediefestivalen. Per Gessle skrev texten. Vi hörde Linnea Henriksson med låten Halmstad. Mm. Eh, han är ju från Halmstad. Eh, precis som Linnea Henriksson. Och sen hörde vi Hearts on Fire. Halmstad är ju de tre hjärtarnas stad. Eh, sen hörde vi en remix på När vi två blir en En av hans mest kända låtar Och sen hörde vi även en publiksång Från en av konserterna som de har spelat Jag tror det var från Ullevin, det var 60 000 pers där 2004 GT25 yes. Var du själv där? Nej, jag var i Hamstad på slutkonsert mm, Jag var i Stockholm eh, på en av de två där eh, då vet ni det eh, Sen hörde vi en ytterligare, ytterligare Lite mer av hans digra musikarkiv rockset bland annat Och till slut han honom själv i Här kommer alla känslorna på en och samma gång 2-1 till Emil efter första rundan. Nu har det blivit dags för nyhetsquizzen. Johan, vad går den ut på? Eh, nyhetsquizzen är... Vi kontrollerar helt enkelt hur mycket de inte varit i en mäddiga skugga den här senaste veckan. Och eh, under en minut så kommer Peter att läsa upp nyheter och det detaljerna ska avgöra om det som han säger är sant eller falskt. Mm. Först ut. Det är alltså enligt taget att först ut är Tim Olsen Är du redo? Yes. Då kör vi. Temaparken Hai Chaparral har skrivit ett kontrakt med Migrationsverket och kommer att bli ett asylboende. Falskt. Det är, det är sant. En kvinna har stämt Expressen på grund av att, av att det, stod, det som stod i horoskopet i tidningen inte stämde överens med hennes dag. Falskt. Det är falskt. Programledaren Fredrik Skavlan gick i veckan ut med att det här blir hans sista säsong med sin prisbelönare i talkshow. Falskt. Det är falskt. Under Halloween så klädde sig fem personer ut till, till trafikkoner och ställde sig mitt i vägen vilket orsakade trafikkaos i London-trafiken. Sant. Det är sant. Amazon.com, som har gjort sig känd som en bokhandel över nätet- har bestämt sig för att starta upp en faktisk bokaffär. Falskt. Det är sant. Toppen på Empire State Building har helt dekorerats i grönt och vitt- för att visa sitt stöd för New York Jets i NFL-slutspelet. Sant. Det är falskt. Oklahomas borgmästare Theresa Sharp har haft en presskonferens- där hon har varit tvungen att berätta att hennes man inte menade något illa- genom att klä sig till en KKK-anhängare. Sant. Det är sant. Där var tiden ute för Tim- det gick ändå, gick ändå helt okej okay för, för Tim tycker jag. Eh, Emil, yes. nu är det din tur. Är du redo? Ja, då kör vi. Twitter har i veckan fimpat sin favoritfunktion där man stjärnmarkerade inlägg och ersatt det med like-hjärtan. Fast. Det är sant. Äventyren Bear Grylls salar om från att överleva i villmarken till ett nytt program som går ut på att han ska överleva i London på en minimilön. Fast. Det är falskt. Den spanska regionen Galicia kommer att ha en klitorisfestival tack vare en felöversättning i Google Translate. Fast. Det är sant. I den nya filmen Spectre så har det kommit fram att en bi som skulle användas under inspelningen inte fick användas på grund av att Aston Martin ville marknadsföra en annan modell. Fast. Det är falskt. En studie visar att 10% av de korvar som utger sig för att, innehåll, för att vara vegetariska innehåller kött. Sant. Det är sant. PayPal har gjort en tv-reklam som fått mycket kritik för att den påstår att tomten inte existerar. Fast. Det är sant. BBC har köpt in programmet i tv-soffan från TV4 och kommer börja sända det efter årsskiftet. Fast. Det är falskt. Musikhjälpen har i veckan bestämt sig för att ändra sin originalidé om naturkatastrofer till flyktingfrågan. Fast. Det är falskt. PTOIFs skyddrottning Pauline Hammarlund har skrivit ett tvåårskontrakt med Koppar Kopparbergs Göteborg. Sant. Det är sant. Det var eh, nyhetsquissen. Johan, har vi en ställning på lager? Eh, Emil har åtta och Tim har fem. Ja, det är ruskigt spännande. Snart fortsätter vi med mer tävlande här i Det borde du göra. Veckans singel här på PTFM Studentradion 92.8 Joy heter låten och gruppen heter Joy's Apartment så att det är väl lite narcissism inblandat i den här låten. Du lyssnar på Det borde du veta. Det är kvartsfinal mellan Emil Johansson och Tim Olsen. Det står 8-5 till Emil efter den första halvan. Johan, det är nu det ska avgöras. Ja, eh, pulsen höjs. Är... Definitivt. Vad väntar oss just nu? Eh, det är kategorierna och de två låtade kategorierna är sport och husdjur. Och under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Och sen säga svaret. Mm. Och har man fel så går ju frågan över. Det är inga minuspoäng i det här spelet. Precis. Då sätter vi igång. Och vi börjar med en liten ljudklipp. Klipp från i somras då Sverige vann EM-guld för under 21. Vi frågar, i vilket land avgjordes det här mästerskapet? Emil. Emil. Tyskland. Det är tyvärr fel, Tim. Portugal. Det är fel också. Retsvaret är check-in. Men de mötte faktiskt Portugal i finalen. Det är nästan en liten guldstjärna kan. <laughs> eh, vi fortsätter. Hur många spelare är på plan samtidigt i en lacrosse-match? Emil. Emil. Tio. Det är fel. Öh, åtta. Det är också fel. Vetsvar är 20. Hur många bobbanor finns det i Sverige? Tim. Tim. Åtta. Det är fel. Emil. Sex. Två är rätt svar. I vilken stad ägde dragkamps EM-rum i september? Emil. Emil, Jönköping. Det är fel. Tim. <laughs> Linköping. Vetsvar är Belfast. Det är på en helt annan ö. På vilken plats kom PTOIF i årets dam svenska? Tim. Tim. Två. Det är fel. Emil. Femma. Rättsvar är tre. Lagets bästa målskytt stod för 16 mål. Vad heter hon? Nämndes i nyhetsquissen för bara några minuter. Och Emil hade rätt på frågan. Jaha. Ja, det var kanske inte får något svar så är Pauline Hammarlund. Ja. Från vilken stad kommer hockeylaget SDE i damernas riksserie? Emil. Emil. Skövde. Det är fel. Tim. Uh, nej, Söderköping <laughs> Det är också fel, vetsvar är Stockholm Stocksund, eh, i en, en, bokstäverna Björklöven kommer från Umeå men varifrån kommer Asplöven Sportfrågor är inte den här stor, starka sidan Vetsvar är, från... är Haparande Under 90-talet var Sverige en stor makt i handboll Vad heter den legendariska tränaren? Emil tänker här i alla fall. Jag vet det är Bengaren Johansson. Mm. Nya Zeeland vann i helgen rugby-VM. Vad kallas en krigsdans spelarna uppträdde med inför varje match? Nej. Ingen chans Nej. Jag vet svariga. Hackar. Det är, tycker jag är väldigt roligt att titta på. Det är väldigt spännande. Nu har det blivit dags för kategorin husdjur. och Vi lyssnar återigen på ett ljudklipp. Min. Mm. Gör inga plötsliga rörelser. Hoppa in i min mun om ni vill överleva. Ja, det där var ett klipp från filmen Hitta Nemo. Vilken typ av fisk var fisken i filmen? Emil. Emil. Klanfisk. Det är rätt. Vilken är den populäraste hundrasen i de svenska hemmen? Emil. Emil. Jämtun. Det är fel. Tim. Uh, nej, jag vet. Vetslare Labrador. Vad heter hundsporten där ägaren leder sin hund genom Tim. agility? Det är rätt. Hur lång medellivslängd har ett Marsvin? Emil. Åtta Emil. år. Det är fel. Tim, fem år. Det är rätt. Vad heter den kända katten från internet Grumpy Cat egentligen? Det svar är Tartar sauce. Vad är det ett annat namn för ett akvarium som man förvarar reptiler Emil. i? Emil. Terrarium. Det är rätt. Vad kallas kaniner med stora hängande Emil. öron? Emil, Det är rätt. Varför får inte Islandshästen återkomma till Island efter att den åkte ett annat land? Det rätt svar är visst Kan Vi förstår att den blandats med andra vaser samt att den kan bära på sjukdomar. I Kazakstan har forskare upptäckt att Botaï-folket som ledde för cirka 6000 år sedan tämde ett djur som kom att påverka världsutvecklingen påtagligt. Vilket var djuret, Emil? Häst. Vilken del av världen kommer ursprungligen den populära undulaten ifrån? Världsdelväcker. Världsdelväcker. Emil. Emil. Sydamerika. Fel. Tim. Asien. svar är Australien eller Oceanien. Vad är Maine Coon? Emil. Emil. En tvättbjörn. Det är fel. Tim. Ingen aning. svar är katt. Om man håller sig med en testudo, vad har man, vad har man då där hemma? En testudo. Emil. Emil? Är Det är rätt. Vad kallas den minsta hästrasen i världen? Det svar är Falabella. Det är fullt lagligt att ha en alligator som husdjur i Sverige, sant eller falskt? Emil. Emil. Falskt. Det är fel. Tim. Och sant. Rätt. Vilken ormras är den vanligaste bland husdjursormarna? Emil. Majsorm. Emil. Det är rätt. Det är Sanry ligan och snart får vi reda på hur den här matchen slutar. Ljudet av ett annat hjärta med i tider. Sångaren Per Gessle var ju kvällens person i Vem där. Nu hade jag ljudet på, jag ber om ursäkt till alla lyssnare som hörde att jag fick en pling lite långt från något företag. Du lyssnar på Det borde du veta, jag heter Peter Apperqvist och dagens domare det är Johan Ågren. Hej, hej! Kvällens tävlande har varit eller fortfarande är, beroende på hur man ser det. Sen. Mm -hmm. Och Emil Johansson Det stämmer Tim är verkligen nedslagen Han tror nog att han har förlorat redan på, på förhand Det gick ju ganska starkt där för, för Emil en stund Ja, det var, det var husdjur som fällde avgörandet Känner jag ändå mm. Ändå Ja. Johan, om vi tar igenom kategorin. Det stod ju 8-5 inför de två sport- och husdjurkategorierna. Mm. Vad hände i sport där? Det, inte, det var inte så mycket poäng som togs. Nej, inga poäng. <laughs> inga poäng alls. <laughs> inga poäng alls. Inga poäng alls. Inga togs alltså. Under de små Vi kanske får ha den i semifinalen när en av de här två tävlar också, så kanske den förlorade också. Nej. Samma frågor ska vi ja, spela. Exakt roll. samma frågor. <laughs> Precis. Nej, men det var nio frågor som ställdes så inga poäng. Inga poäng. I, i husdjurskategorin vad hände, vad hände där? 16 frågor ställdes och det var jämnt fördelat, 16 till Emil och 3 till Tim, så det var väl inte direkt jämnt nu när jag tänker efter eh, 6 menar jag, spåra spår ur ja. med, med poängen här en siffra eh, hit och lite. Johan, nu vill jag fråga dig vem, vem vann? Men ett nyhetsjingel. <laughs> ja, det var konstigt. Det står något helt annat på, på min skärm där. Det skulle vara en liten trumvirvel. Jätteskumt. Jag ber om ursäkt till er. Det är ingen nyheter nu för om en halvtimme. Vem vann? Eh, Emil Johansson vann med 14 mot 8. Ja. Varma applåd i studion eftersom jag inte kunde använda jinglar här så Tråkigt. Eh, Johan, vad händer nu? Jo, det är så att Emil går ju fram till semifinal. Precis. Och han möter vinnaren i nästa veckas tävling och då tävlar... Felicia Danielsson och Anton Koren. Felicia är ju faktiskt den enda kvinnan som är kvar i säsong tre. Lite tråkigt. Väldigt tråkigt. Vi får se, hon kanske går hela vägen. Ja, det hade varit kul. Vi får se nästa vecka om hon lyckas ta sig förbi Anton Koren. Det är ett tufft hinner. Det är ju de två tävlarna som tagit mest poäng i den här säsongen. Uh, hur många poäng tog de? Felicia tog ju 22 poäng i sin omgång och Anton 21 poäng i sin omgång. Sen är det ju Victor Elinder som också har tagit 22, eh, 22 poäng. Så att, och Victor Linder kommer ju i fjärde kvartsfinalen. Mm, precis. Så det är mycket, mycket spännande människor som vi har här. Mm, det är det verkligen. Och eh, vi hörs igen om en vecka eller hur? Ja, precis. Mm. Vi säger grattis till Emil Johansson som avgick med segern idag. Och till er det här med ha en fortsatt trevlig torsdag. Hej då!